Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Auzubillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nasta'ailuhu Nasta'afiruhu Wa nu'minu bihi Wa natawakal alayhi Wa ala'udzubillahiminshururi Anfusina Wa min saji'ati a'amalina Man yahdillahu Fala madillalah Faman yudzil Fala hadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wa ahlahu la sharika lah Wa ashadu anna Muhammadan abduhu Wa rasuluhu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim Amma ba'adhu Fa'audzubillah amin syaitanir Bismillahirrahmanirrahim Wa alasri innal insana lafi khusrin illa aladhina amanu wa amiru salihaati Wa tawasawubil haqq wa tawasawubil sabr Sadaqallah al-azim Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tarikun yaltamisu fihi Atau kama qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kama qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jadi hamzah syukur kepada Allah Taala masih lagi diberi kesempatan untuk menguruskan pengajian kita dan hamzah kita hari ini kita akan rambung pengajian fakah itulah kita, uh, kita dah sampai ke muka surat 261 di bawah tajuk semayan semayan sunnah. <tuh> Jadi minggu lepas kita dah bahas pembahagian semayang sunat yang pertama dia bagi kira-dua satu semayang sunat yang disunatkan dilakukan secara berjemaah kemudian satu lagi cabang semayang sunat yang tidak disunatkan untuk dilakukan secara berjemaah mananya dilakukan secara sendiri-sendirilah. Okey kemudian dia bahas yang tidak disunatkan berjemaah dulu mananya semayang sendiri-sendirilah. Itu pun nanti pecah dua. Satu yang mengiringi fardu, satu lagi yang tidak mengiringi fardu. Maknanya ada waktu yang lain lah. Jadi semang sunat yang mengiringi fardu tu nanti pun pecah dua juga. Muka surat 261. Bismillahirrahmanirrahim. Dinamakan dengan tahajud jika dilakukan selepas tidur. Qiyamun Lail maknanya berdiri pada waktu malam. Qiyam tu berdiri, Lail tu malam. Kemudian kalau tahajud, tahajud ni satu istilah, bangun setelah tidur di waktu malam. Itu dia panggil tahajud. Jadi tahajud tu, maknanya bangun pada waktu malam setelah tidur. Tapi kalau bangun pada waktu malam setelah azan subuh, dipanggil terkejut. Kita panggil tahajud. Because <laughs> sejam ke yang terbaik tu sepertiga malam terakhir. Yang terbaik tu sepertiga malam terakhir. Kiamulai merupakan sunnah Ataupun sunnah yang tidak mempunyai Bilangan rakaat yang tertentu Ia ditunaikan selepas Bangun tidur dan sebelum Azan subuh Yang sebaik-baiknya sepertiga malam terakhir Cuma pembahagian malam tu nanti Ulama' khilaf Yang dikatakan malam tu bila Setengah ulama' kata semenjak matahari Tergelam Sampailah sebelum terbit matahari Itu malam lah itu jadi kira pukul lah, 7 Maghrib Maghrib ke apa? 7:19 lah kalau hari ni. Dan syuroq tu matahari ter ter terbit 7:23 eh. Lah. Jadi lebih kurang 12 jam. Lebih kurang lah, 12 jam. Bahagi 3. Bahagi 3 jadi 4 jam. Jadi 4 jam tu 4 jam sebelum pukul 7:23, 6:23, 5:23. 4.23, 3.23 lebih kurang pukul 3.30 adalah ha, bermulanya sepertiga malam terakhir. Tapi setengah malamak kata tak, pasal kita, kita nak semai tahajud tu selepas hisyak mula waktu dia. Kemulai bermula selepas hisyak dan berakhir sebelum subuh. Jadi kita kira lah sebetulnya sebelum, selepas hisyak sampai sebelum subuh. Itu setengah pendapat mengatakan contoh. Jadi kalau kita ambil pendapat yang kedua Maknanya uh, Isyak habis uh, katakanlah kita selesai Sementara Isyak Dengan berbanding ada sekali Pukul 9 lah katakan Pukul 9 kan Biasanya lebih kuranglah lah Pukul 9 tu habislah Isyak Lepas tu Subuh pula azan pukul 5 Pukul 6 lah 9 sampai 6 10, 9, 12 Campur 6 9 jam 9 jam Bahagi 3 3 jam, 3 jam jadi, uh, Azizan subuh pukul 6, 3 jam sebelum pukul 6, pukul 3. Dia tak lagi jauh lah, lebih kurang pukul 3. Uh, jadi pukul 3 bangun, sampai lah subuh. Seperti 3 malam tadi tu, terbaik lah. Uh, tengok kemampuan lah kan. Tengok kemampuan. Kalau kita bangun 10 minit sebelum subuh pun, sempat buat dorakat, pun dinamakan tahajud juga. Tapi orang kata tahajud gajah. <laughs> tahajud gajah. Maknanya nampaklah benda tersebut. Tahajud ni biasanya Allah mensifati solat tahajud ni ketika orang sedang tidur dan tidak nampak perbuatan tersebut yang mengetahui hanya Allah sahaja. Tapi kalau 10 minit sebelum subuh tu dah ramai bangun dah. Dipanggil tahajud gajah tu semua nampak kan. Gajah besar. Yang ni tahajud yang terbaik itu yang mana orang tengah berdengkur, tengah mimpi, tengah sedap selimut, ha, dia bangun pukul tiga. Tiga setengah ke, keempat ke, semayang. Okey. Ada juga yang tanya kalau dia tak tidur macam mana. Dia dianggap sebagai camelai juga tapi dia bukan tahajud lah. Dia bukan tahajud dia Qiyamulay ada setengah ulamak kita tahu Ibn Abu Hanifah kan 40 tahun semayang subuh dengan wuduk semayang isyak maknanya dia tak tidur, kalau tidur batal wuduk jadi dia sepanjang malam tu dia beribadah Imam Syafiq bagi tiga dia akan tidur dia akan mengkaji ilmu dan dia akan semayang, ibadah ataupun solat tengoklah mana satu dulu masa kemudian, kadang dia mengajar ilmu dulu sampai tu dia tidur sekejap berapa jam lepas tu dia bangun semayang atau mungkin kadang-kadang dia tidur dulu waktu dia bangun semayang dulu waktu dia kaji ilmu sampai subuh tapi kadang-kadang juga dia daripada malam tu lepas isyak sampai subuh dia kaji ilmu jadi bagi setengah ulama tu dia waktu malam tu kan untuk dapatkan ilmu maknanya dia kaji ilmu tu sambil-sambil dia mengkaji ilmu bila dia tak faham ayat Quran tu dia nak setimbang hukum dia akan semayang doraka'at minta padalah ta'ala pemahaman tak dapat dia semayang lagi doraka'at untuk ha, memahami kadang-kadang ibarat-ibarat hadis ataupun Al-Quran di semayang, semayang ha, dia orang ni kaji ilmu, bukan macam kita ya, duduk depan YouTube, ya, makan benda sandor-sandor <laughs> lepas tu dapat ilmu dia orang kaji Al-Quran, hadis lepas tu nak memahami, tak faham, semayang ya, sampai dapat pemahaman jadi bolehlah kita nak, tak nak tidur pun Kita nak sepanjang malam tu nak beribadah Saja pun boleh Ataupun nak kerja ilmu saja pun boleh Ataupun kita nak Ada yang Nabi pernah buat Nabi Akan beribadah sampai malam Lepas tu sampai hujung tu Tidur sekejap sampai subuh Ada yang kadang-kadang Nabi tidur bangun Semayang tidur balik bangun lagi Semayang tidur balik bangun lagi Semayang pun pernah Nabi buat macam tu ataupun tidur dulu seperti malam terakhir bangun sampai subuh dia macam-macam cara lah cuma yang lebih afdal tu tidur dulu baru bangun sebab apa bila dah tidur nak bangun tu payah sikit berjadah ha, sikit kadang-kadang orang tu dia stay dia kuat kan dia tahan minum Nescafe, cafe banyak-banyak tak mengantuk ataupun siang tu dia dah bantai dah ha, jadi dia boleh berjaga sampai subuh budak-budak you biasalah, lah masuk, pun maksud you, biasa tu kan sampai subuh lepas subuh dia di pantai tidur sampai tengah hari kan setiap Ahad betul <laughs> nah, jadi yang yang terbaik itu lepas Isyak kita buat amalan-amalan saki-saki saki baki amalan siang yang belum dihabiskan kita habiskan lepas Isyak tu tidur cepat-cepat itu terbaik pukul 10 tidur pukul 11 tidur nanti insya-Allah automatik pukul 3 pukul 4 dijaga kita orang dewasa ni insya-Allah lah dia semakin kurang umur apa ni waktu tidur kita semakin kurang kalau bayi tu 24 jam dah tidur kan dia besar sikit kurang sikit dia besar sikit kurang sikit ada yang kena kena tidur 12 jam lepas tu naik standard 8 jam lepas tu dah makin umur 30-40 dia kurang sikit 7 jam dan Syirahim kata saya dengar tadi dia kata minimum 5 jam manusia ni normal lah minimum 5 jam cukup kurang 5 jam dia nanti ada something wrong dia boleh dia nak buat kurang 5 jam tapi dia kena mujahadah bapak lain dia kena kurangkan makan, kurangkan minum Ha, sebab makanan dan minuman ni yang buat dia mengantuk ha, jadi nak macam Iman Awawi tak tidur langsung, sejam dua baru tidur jadi untuk kalau nak kurangkan tidur mula-mula kena kurangkan makan dan minum Iman Awawi tahu lah, makan gotis keping, air segelas setiap hari puasa, buka puasa ke rumah, lepas tu isyak lewat makan gotis keping dengan madu kemudian minum air segelas waktu sahur jadi dia tidur pun sambil-sambil duduk mengaji kitab dia tiba tertidur sebab terlalu letih sangat tidur. Tak tahu dia dah segar dah okey, ah ha, sambung wuduk boleh? ataupun kalau wuduk masih ada, punggung dia tetap sambung lagi. Ha, sayang nak pergi baring atau hilang nak pergi baring. <guruh> Jarang sekali mana woi. Ha, tidur sebab dah kena tidurlah. Dah dah apa? Otak dah flat lah kan. Badan dah letih sangat, otak pun dah flat, dia pun tertidur. Lepas tu dia dah sedar bangun, sambung balik. Ibadah, gaji ilmu. Caya Manawawi banyak lebih mengaji ilmu. Sebab mengaji ilmu ni, pahala dia satu satu ayat kita belajar tentang ilmu lebih baik daripada seratus rakaat semayang sunat. Dan satu bab ilmu kita belajar lebih baik daripada semayang seribu rakaat. Ha. Siapa mampu semayang seribu rakaat? Ha. Jadi macam ulama'-ulama' dia lebih Arah mengaji ilmu. Cuma dalam daham tahapnya kadang mengaji ni dia letih, otak kita letih, Dia relax saja dia semayang ha, kita tukar-tukarlah. Penat semayang, baca Quran. Baca Quran dah boring, zikir, zikir boring, doa, doa boring semayang balik. Ha, kita tukar-tukarlah sebab kita buat satu benda aje dia kadang-kadang dia boring. Dia, dia apa dia jadi dia apa ni panas kan. Tukar-tukarlah. Okey. Dalil ia disyariarkan ialah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min al-laili fa tahajja laka asa ay yab'athaka rabbuka maqama mahmuda." Dan pada sebahagian malam hari bertahajjudlah kamu. Sebagai satu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat terpuji Al-Isra' ayat 89. Jadi siapa yang ingin dimuliakan oleh Allah Maka dia kena rajin semangat tahajud. Lah. Cara Allah nak muliakan orang tu nanti, terpulanglah kepada Allah macam mana cara dia. Ayat ini membawa makna, tinggalkanlah tidur dan bangunlah untuk bersembahyang serta bacalah Al-Quran. Dalam ayat, ayat yang lain, surah Alif Lamim sajidah tu. Tata jafah junubahum anil madhaji'ah. Tata Junubuhum mereka menjarakkan lambung-lambung mereka badanlah Anil Mautaljik daripada tempat pembaringan Ya Doaunarobbahum Khawfawatoma berdoalah betul-benar menyeru kepada Tuhan mereka berdoalah mananya sembahyang lah, ibadah Khawfawatoma lah. dan keadaan takut dan mengharap Jadi banyak banyak dalil mengatakan tinggalkan tempat tidur. Ini maknanya tahajjud tu bangun tidurlah. Dia tidur dulu sekejap bangun. Tapi boleh kalau nak terus deprivation faiqah sampai subuh, nak teruskan pun tak apa, termasuk juga dalam kia mulailah. Imam Muslim dan lainnya meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata Rasulullah SAW tanya, ayu salati ahdalu ba'dal maktubah. Qala as-salatu fi jawfil lail apakah sembahyang yang paling afdal selepas sembahyang lima waktu yang diwajibkan baginda s.a.w menjawab sembahyang di tengah malam selesai bab tahajud okay, yang terusnya di semayang sunat duha sekurang-kurangnya semayang sunat duha ialah dua rakaat dan paling banyak dan sempurna ialah lapan rakaat dua rakaat ataupun apa lah namanya 2 4 6 8. Semain doha lah, sekurang-kurangnya 2 rakaat dan maksimum 8 Al-Bukhari dan Muslim merayakan daripada Abu Hurairah radhiyallahu Dia berkata Rasulullah SAW telah memuasyatkan kepada ku dengan tiga perkara Berpuasalah tiga hari pada setiap bulan Iaitu puasa Yaumul Bait Hari putih, tengah-tengah bulan 14, 15, 16 Dia setiap bulan-bulan Islam eh? Setiap -tiap bulan Islam tu tengah-tengah bulan tu, 14, 15, 16 hari bulan Setiap bulan Islam, bulan Qamariah berpuasa, nama dia Yaumul Bait, Hari Putih Bait Bayadad itu Rasulullah SAW wasiatkan kepada Abu Hurairah ha, jadi dalam di dalam surat-surat dia kata bi iyiburatu bi-umumil lafzi la bi khususil sabab jadi maknanya kalau Rasulullah suruh Abu Hurairah tu bukan berarti Abu Hurairah seorang saja boleh buat, kita pun boleh buat juga. Berpuasa tiga hari pada setiap bulan, sembayang duha dua rakaat dan witir sebelum tidur. Itu wasiat Nabi kepada Abu Hurairah. Duha dua rakaat, witir sebelum tidur. Boleh juga witir dikerjakan pada masa kita bangun tahajat itu sebelum subuh lah. Itu dah dibahas lah pada bab bitir minggu lepas Jadi di situ kan ada sebut semain doa lah Maksudnya dalil lah bagi semain doa Al-Bukhari dan Muslim Lafaz hadis oleh Muslim Yang merayakan dalam hadis Ummu Hani Apabila tiba tahun Pembukaan Mekah Fatah Mekah Ummu Hani datang menemui Rasulullah SAW yang berada, pad, berada di bahagian atas Mekah. Lalu Rasulullah SAW bangun, pergi mandi dan Fatimah mendindingi baginda dengan kain. Kemudian baginda mengambil pakaian dan makaiannya. Kemudian baginda sembahyang sunat duha, lapan rakaat. Itu hadis kata lapan. Yang ini kata dua maknanya. Bila digabungkan hadis tersebut, ditatbikkan berarti sekurang-kurangnya dua dan maksimum lapan. Yang lebih afdal ialah dipisahkan pada setiap dua rakaat dengan salam. Duh, maknanya lapan tu dua, dua, dua, dua, empat salam lah. Abu Dawud merayakan daripada Umuh Hani, Rasulullah SAW semain doha, lapan rakaat pada hari permukaan Mekah dan baginda memberi salam pada setiap dua rakaat. Waktunya bermula daripada naik matahari sehingga gelincir dan yang afdal ni ialah didirikan setelah berlalu seperempat siang hari. Matahari naik tu tak boleh lagi. Dia kena tunggu sampai lebih kurang 16 ataupun 20 minit. Sekadar satu tombak ukuran dia tapi kita nak oi aku pakai tombak tak payahlah kan. Ulama dah kira lebih kurang 16 minit ataupun 20 lah. Selepas matang, tu kan syuruk 23 Jadi lebih kurang 40 740 tu dah okey lah Tapi dia berubah ikut-ikut waktu Jadi kena cek waktu syuruk berapa Campur 16 ataupun 20 Okey Imam Muslim dan lain-lain meriwakan daripada Zahid bin Arkham, dia berkata Nabi SAW telah keluar menuai penduduk Qubak Ketika itu mereka sedang mendirikan sembahyang doha Lalu baginda SAW bersabda waktu Waktu sembahyang orang-orang Yang kembali kepada Allah bermula waktunya apabila anak unta mulai merasa panas siang hari iaitu waktu siang mula meninggi ok dia kata tu seperempat waktu siang tu kalau kita ni lebih dalam buku sepuluh macam tu lah. lebih kurang siang tu bagi empat maknanya lepas jam lepas matahari naik, tujuh macam empat sebelas lah, lebih kurang sepuluh sebelas ni tu Cuma nanti ada satu lagi nama semayang kita biasa dengar, isyrak kan? Semayang isyrak. Dalam mazhab syafi'i yang asal lah tak ada, solat isyrak tu tak ada. Nama isyrak tu dinamakan oleh mazhab hanafi, nafi mazhab hanafi. Tapi nama sajalah lain, isyrak. Sebab apa, bagi mazhab syafi'i, kalau kita semayang kan, biasa kita semayang isyrak tu, diorang akan semayang 20 minit lepas waktu syuruh tu, dia semayang isyrak dan adalah hadis memasyulkan kalau ada persembahan dua rakan air Allah mudahkan rezeki dan urusan pada hari itu tambah lagi dua dapat pahala hajri haji mabrur. bagi mazhab syafi'i semayang tu semayang duha awal kita panggil sama je kita panggil duha awal tapi ulama-ulama otak akhirin syafi'i pun kata tak apalah panggil syirah pun tak apa, tak ada misalnya nama je lain cuma istilah syirah pada asal mazhab tak ada ha, tapi dipakailah dipakai juga sebab nama syirah tu maknanya cahaya sedang apa ni, uh, memancar Terkeluar, bila matahari terbit tu lepas 20 minit cahayakan dah, dah menerangi dah uh, nama dia isyrak duha ni satu, nama bagi seperempat awal waktu pagi Di banyak tu nama syarat kalau pagi tu as-sabah pagi duha pagi macam-macam uh, lah nama ada tiga-empat nama pembagian pahagian tu nanti ulama kata okay, duha tu lebih kurang seperempat siang isyrak pun sama je lah. Boleh semayang dua-dua lah. Tak ada masalah sebab dia kan di apa di maksimum lapan. Jadi semayang isyrak empat rakat. Semayang duha empat rakat. Jadi lapan. Kalau tak sempat lah semayang isyrak tunggulah pukul 10, pukul 11. Kita semayang lapan pun boleh. Ataupun empat saja pun boleh. Sebab ada minimum dan maksimum kan. Kalau yang mampu buat maksimum, buat maksimum. Sebab ada hadis mengatakan pahala yang semayang awal duha tu ataupun isyrak tu pahala dia special. Itu dikerjakan di surau Sebaik-baiknya di surau atau di masjid Maksudnya lepas subuh jangan balik rumah Nabi akan duduk di masjid surau Di masjid lepas subuh tu Sampai Nabi akan berzikir Atau baca Quran Sampai matahari terbit Setelah tinggi sepanjang Ukuran satu tombak Nabi akan semayang Dua rakaan kemudian tambah lagi dua rakaan ha, Itu yang Hanafi panggil Isra' kita panggil awal duha sebab sebenarnya doha yang pukul 10 ni yang tengah hari, yang seperempat siang hari ni yang Nabi buat ketika Fatah Mekah ulama' kata Nabi buat waktu tu je sebelum tu Nabi tak pernah buat kita tahu Fatah Mekah tahun ke berapa? tahun 7 hijrah kan? lebih kurang tahun ke 7 hijrah, ke 6 ke 7 jadi sebelum tu tak nak nampak tidak ada riwayat yang menceritakan yang Nabi sebenarnya doha yang yang waktu ni lah waktu 10 ke 9 jadi setengah-setengah ulama kata Doha itu bukan sunat yang istimrar. Maknanya sunat yang dibuat dikerjakan setiap hari. Maknanya boleh ditinggalkan kemudian dibuat dibuat dalam satu waktu mungkin istikamah sebulan dua lepas tu tinggal sebulan dua pun boleh. Tapi sebaik-baiknya ulama kata macam kita akhir zaman ni amalan kurang kan. Ha istikamah lagi baguslah. Istiqamah lagi bagus. Tak ada ulama ulama' kata Nabi buat tu sebab apa malam tadi tak sempat tahajud. Setengah ulama' pendapat bahawa doha yang Nabi buat tu sebagai ganti kepada tahajud yang Nabi tak sempat buat malam tadi. Urusan sibuk kan. Kadang safar dan sebagainya. Nabi tak sempat nak bangun tahajud. Nabi buat pada waktu doha lah perangkat. Macam-macam pendapat lah. Jadi, tak ada masalah lah. itu dari segi itulah nah, masalah dari segi waktu dan menamakan dan uh, cara, cara melakukan itu, apakah berterusan tidak, itu khilaf, jadi tak ada masalah lah. kita ambil mana-mana pendapat pun dan nah, kita nak semua isyarat itu, niat isyarat boleh, niat awal duha boleh dua salam sebaik-baik, kita dalam latar syafi'i dia punya usul fekah kita makanu aksaru fi'lan fa aksaru fadlan apa-apa yang lebih dia punya perbuatan, maka akan lebih dia punya pahala. Kalau kita buat uh, empat straight, tahiyah awal, lepas tu bangun. Rakyat ketiga, rakyat ketiga, baru salam. Nak dibandingkan dengan dua rakaat tahiyah akhir, salam. Takbir lagi, dua istitah lagi. Kan, fatihah lagi, surah lagi. Kemudian, rakyat kedua, uh, fatihah dan surah, lepas tu tahiyah akhir kita kira amalan kita kita kalau kita kira rukun dan juga sama ada qauli ataupun fi'li ataupun yang sunat lebih banyak dibuat dalam dua sal, dua rakaat salam dua rakaat salam dibandingkan dengan empat rakaat sekaligus salam satu dan ada hadis ada mengatakan bahawa Uh, semayam malam itu dua rakaat dua rakaat jadi di situ nama ada ambil mafhum mukhalafah daripada mafhum mukhalafah ni pemahaman yang sebaliknya bila kata semayam malam dua rakaat berarti semalam semayam siang boleh empat rakaat tapi tak juga boleh-boleh semua boleh. hilang lebih pahala dia setiap semayang yang jumlah dia banyak misalnya Lapan ke sepuluh ke empat ke hilang yang lebih afdal kita buat dua rakaat salam dua rakaat salam dua rakaat salam dua rakaat salam, salam itu lebih amalan dan lebih pahala makana aksaru fi'lan aksaru fadlan itu kaedah kuliah dalam syurfiq tapi kita nak buat empat mungkin nak cepat kan biasanya dua-dua tu dia makan masa sikit kita nak cepat itu mungkin kita nak semayang duha kat putu raya kan bas nak jalan dah pukul lebih ada masa dalam biguang 10 minit cepat-cepatlah buat empat rakaat satu salam pun boleh tak ada masalah Tapi kalau dalam keadaan kita free Tak ada buat apa-apa Sebaik-baiknya buat dua rekaat satu salam Dua rekaat satu lagi salam um, Okay eh Doha Kemudian yang disunatkan dibaca Surah yang sunat dibaca ketika semain doha Ialah Rakaat pertama baca Rakaat kedua baca Wadduha Kemudian salam. Lepas tu, rakat yang dua lagi yang selanjutnya, baca kuliah dengan kulhuwallah. Kalau kita buat empat lah. Kalau buat lapan, tambah lagi lah. Surah apa pun. Wasyam siwatuaha dengan waduha. Dua rakat. Dua rakat lagi, kuliah dengan kulhuwallah. 9 bita lupa nak beritahu, dah beritahu kan? 9 bita kalau kita buat 3, rakan pertama sabbihis, lepas fatihah tu baca surah sabbihis, ala ala tu dan rakan kedua, kuliah kemudian salam, rakan ketiga kita takbir lepas fatihah baca qulhuwallah, qulhu'adhu'l-falak, qulhu'adhu'l-binnas lepas tu, salam dan solat-solat apa ni, qobli'ah ba'adiyah tu, muakad dari muakad tu dia dikatakan hampir umumnya solat-solat sunat itu kita baca kuliah dengan Qulhuwallah. Ha, simple je. Tapi kan nak baca Baqarah pun tak apa, silakan. <laughs> nak baca Yasin ke boleh. Tahajud kan, sebenarnya tahajud. Bagi para-para yang penghafal Al-Quran ni, dia waktu tahajud itulah yang untuk dia cuba memantapkan. Tak kira lah, kita pelan-pelan lah hafal kan. Hafal juz amah tu bagus. Ya. Hafal 10 surah yang awal tu dalam taruhkai sampai ke Al-Azul bin Nas. Kemudian tambah lagi wadduha sampai wain lulikul limazah-limazah tu 10 kat atas lagi. Kemudian tambah lagi kalau boleh sampai jus 30 tu kita hafal. Ha. Lepas tu kita, gila kita nak praktik kan, kita kejut lah kita kan. Ha. Kita baca, suruh dia cek tengok. Dia duduk sebelah kita, pegang Al-Quran, kita semayang. Kita cuba baca apa yang kita hafal tu. Ha, kalau kita tersilap, dia betul betulkan ha, Kalau kita ada isteri yang Hafizah, lagi bagus. <laughs> Ataupun kita sendiri jadi Hafiz, lagi baguslah. lah. Cuma dalam keadaan nak check tu. Bila nak check tu kan, susah. Kadang-kadang kita baca sendiri, tak ada orang check, kita confidentnya je kan. Ha. Kalau ada yang kawan-kawan kalau pelajar-pelajar hafiz Quran duduk asrama tu dia biasa dia akan buat macam tulah. Maulana Umar Palampuri, satu orang masyaykh di di India sana, dia jadi hafiz Quran ketika umur dia 55 tahun. Dia jadi hafiz Quran ketika umur dia 55 tahun. Sebab pasal berapa puluh tahun tu disikit-sikit dia hafal dan bila dia malam bangun tahajud dia akan panggil seorang murid dia yang hafiz Quran duduk jadi makmum tegur di bacaan dia kalau salah jadi dia dia apa dia praktikan hafalan tu dalam tahajud dan dia setiap kali tak sama saja dia akan panggil dia punya murid dia yang hafiz Quran untuk cek bacaan dia sampailah murid 55 tahun akhirnya dia hafal Quran setahun satu juz pun okey 30 tahun kata apa lah. Jadi niat kita untuk hafal Quran tu Kena ada Pelan -pelan lah Pelan-pelan hmm? lah Mesti Kalau kita nak menghafal Quran Mesti kena ada guru Ustaz lah Yang yang yang, yang Hafiz jugalah Maksudnya dia akan betulkan bacaan kita Tak boleh kita hafal seorang. Kalau kita hafal orang Siapa nak betulkan bacaan kita Jadi kena ada Waktu dia yang sistem Hafiz Quran ni Dia guru dia Bila dia dah, dah hafaz Dia akan hantar sahabat tu Dia akan panggil hantar mana dia akan performlah dia akan baca dengan ustaz tu ustaz tu percaya tengok kat mana yang salah kat situ betul kan ha, tapi oleh kita tak ada pun kita boleh ajaklah isteri kita ke kawan kita ke anak kita ke yang hafiz Quran ke ataupun yang bukan ke dia boleh check dengan buka al quran ha, kita sembang tahajud katalah kita baru hafal surah apa ni al rahman misalnya ataupun baru hafal surah Al-Waqiah okay, kita nak baca dalam sembang tahajud ni nah ha, kejut isteri kita ke anak kita ke Okay, nanti Abang nak semayang, Abang nak semayang, tolong cek tengok betul tak betul bacaan. Dia duduk sebelah kita. Kita semayang, kita baca patiah, betul baca. Kalau ada tersilap ke apa, dia akan baca yang betul. lah. Pembetulan tu, kat mana kita salah tu, dia baca. kita tahu over. Oh. Itu tak masalah. Tapi, tak semayang pun tak apa. Tapi kalau dia semayang sekali, dia hafizah, okey lah. Kalau kita hafizah, dia ikut semayang sekali dia tak jadi imam, pembuhan tak jadi imam. Ha, kita kena jadi imam. Tapi tahajud ni kan yang tak disunatkanlah untuk berjemaah. Ha, tapi boleh. Nanti kita bahas. Kenapa sembang-sembang sunat yang yang tak di apa? Yang tak disunatkan untuk berjemaah tetapi kita tengok sekarang ni banyak orang buat kan. Orang buat sembang hajat sebenarnya dalam ni yang tak ada, sembang taubat tak dalam ni. Sembang hajat tak ada dalam ni. Apa lagi? Ha? Semayang tasbih tak ada dalam ni ha. Banyak yang tak ada dalam ni kan ha. Tepatlah ada satu buku tu 170 jenis semayang-semayang sunat Ada satu buku tu saya beli Allahum'alam dia tu, tu 170 jenis semayang-semayang sunat ha. Jadi macam semayang taubat Semayang hajat Itu dia jadi apa Dia jadi macam ni Cerita dia jadi jenis ni Biasanya dalam hadis-hadis kan kata doa-doa yang antara waktu-waktu doa yang dimakbulkan oleh Allah adalah doa ketika selepas semayang jadi kalau kita nak bertaubat ataupun nak minta hajat, kita semayang dulu semayang dulu-dua rakaat sebenarnya asalnya semayang dua rakaat mutlak lepas tu kita pun bertaubatlah. akhirnya lama-lama jadi semayang tawabat jadi nak bertaubat semayang dulu-dua rakaat lepas, tu, lepas semayang tu, minta doa lah taubat. ataupun nak mohon hajat nama Na supaya doa itu dimakbulkan, semayang dulu kan yang, yang, untuk namalkan hadis itu lah maknanya doa diterima yang sebaik-baik doa itu antaranya lepas semayang. Kita pun semayang sunat doa kan lepas tu minta hajat. Akhirnya jadi solat hajat. Ha, padahal di, tidak disyariatkan pun solat taubat, solat hajat itu tak ada pun. Cuma akhirnya dipanggil lah oleh orang-orang solat, taubat ataupun solat hajat. Kitalah, kita lah kita nak taubat lepas zuhur pun tak apa. Kita nak taubat lepas semayang badiah pun tak apa. Nak taubat lepas semayang witil pun tak apa. Nak taubat semayang lepas semayang tahajud ke nak minta hajat lepas semayang apa ni. Apa saja pun boleh. Tak semestinya nak buat solat hajat mesti kena buat solat khusus hajat dua rekat. Tak semestinya. Baguslah buat macam tu. Tapi misalnya kita nak gabungkan pun tak apa. Lepas tahajud minta lah hajat. Taubat minta hajat. Gabung sekali pun tak apa. Lepas witil taubat minta hajat pun boleh. Apa sahajalah. Ha. Kemudian, ada setengah tu buat berjemaah pula dah. Hajat berjemaah kan? Biasa sekarang orang buat solat hajat berjemaah. Kemudian, kiamulay tahajud berjemaah. Kan? Lepas tu, lepas, dalam kiamulay tu macam-macam lah dia buat. Solat ta'asubih berjemaah, solat ta'ubat berjemaah, solat hajat berjemaah. Waktu solat apa lagi? Dia buat. Ha? Ha? Witir berjemaah. Witir ni sunat berjemaah dia waktu bulan Ramadan saja selain melontar mentad tak disunatkan. Okey, apa hukum dia? Kalau geng kita, saudara kita kata apa? bidah. <laughs> sesat akidah. Itu Wahabilah punya apa. Ulama kita bagi fatwa dia kata harus hukum dia. Hukum dia harus maknanya tak disunatkan dan tak di makruhkan. Buat pun tak dapat pahala, tak buat pun tak apa. Maksudnya kalau kita buat secara berjemaah pun tak dapatlah 27 pahala tu. Kalau kita buat solat sunat berjemaah, ah, solat hajat berjemaah, solat witi berjemaah yang bukan bulan Ramadan kemudian solat tahajud berjemaah. Dia tak dapat pahala 27 sebab tak disyariatkan. Yang sesat yang bida'ah tu adalah kalau kita beraktikat bahawa itu disunahkan. Ha, itu bahaya. Ha, itu masalahnya kita kena belajar. Boleh dilakukan secara berjemaah tetapi jangan beraktikat benda tu disyariatkan berjemaah yang jadi sesat bid'ah ah tu sebab dia beretikat bahawa solat tersebut disyariatkan ataupun disunatkan untuk berjemaah biasanya orang jahil lah cakap macam tu tidak disunahkan berjemaah, kan? jelas dalam kitab tapi sekiranya dibuat dalam berjemaah pun hukum dia bukanlah makruh. sebab kita tahu sunat ni lawan dia makruh. dan dalam satu segi yang lain sunah ni lawan dia bid'ah. Ah dalam dalam satu segi satu perspektif sunnah lawan dia beda'ah dalam satu segi yang lain sunnah lawan dia makroh tetapi tak semua ada setengah-setengah sunnah tu lawan dia harus lawan dia harus maknanya tak ada apa-apa tak kisah tak makruh pun tak beda'ah dan tak makroh jadi luas lah benda ni luas kan tapi kalau satu golongan tu kita asal tak sunnah je beda'ah asal tak sunnah saja bid'ah itu dia yang yang kategorikan dia punya masalah kita tak salah terpengaruh dengan dia pula kita ikut apa yang lama-lama -lama kita tetapkan tapi kita kena tahu lah kena belajar ilmu lah. mana mana yang sunnah yang lawan dia bid'ah mana-mana sunnah yang lawan dia makruh, mana sunnah-sunnah yang lawan dia harus contoh contoh sunnah-sunnah yang lawan dia makruh adalah setiap kesunahan dalam surat fardu kita tinggalkan makruh setiap sunnah-sunnah dalam solat fardu, walaupun sunnah tu bukan bukan abad sekalipun, macam baca subhanallah bin azim 3 kali kan, yang bukan abad lah kalau abad tu kan sunnah suci sahwi ataupun baca surah selepas fatihah, itu kalau kita tinggalkan makroh ha, itu nanti ada ada tempat-tempat ada sunnah yang kalau kita tinggalkan jadi makroh, dan ada yang setengah sunnah, sunnah tu, kalau kita tinggalkan pun, kalau kita tak buat pun dia tak jadi makroh Contoh macam ni lah, semayang sunat yang tidak disunahkan. Bila tidak disunahkan berarti, bukannya kalau kita buat jadi makro. Dia harus, boleh buat tapi tak dapat apa-apa. Sama lah kita semayang hajat seorang-seorang dengan kita semayang hajat berjemaah. Sama je pahala dia. Cuma, biasanya orang sekarang ni, ramai-ramai sekarang anjurkan benda tu sebab menggalakkan orang. Cepat kalau kita umur kat surau, tuan-tuan lepas ni, Insya Allah buat semayang sunat hajat, tuan-tuan semayanglah, semayanglah semayang, seorang seorang eh sepuluh balik ha, ataupun kita kita akan buat kenduri ha, hilah lah bangun orang-orang datang semayang kat rumah eh kenduri memang tak buat pun jadi dia buat satu anjuran kenduri hilah daftarlah aku semua kumpul sediakan minuman sikit air tarik kopi Nescafe ke apa kuih sikit orang pun datang ha, dia panggil satu hafiz Quran baca sedapnya ke ha. dia dapat pahala di dalam menggalakkan orang beramal baik itu je siapa yang menganjurkan tu dia mendapat pahala menganjurkan amalan yang baik menganjurkan keumlan menganjurkan solat sebab dengan anjuran tersebut orang apa ni orang akan tertarik kalau suruh buat seorang-seorang -orang, orang tak buat pun tapi dia tak dapat pahala berjemaah dan jangan kita anggap benda tu sunnah ha kita kekallah beri antika menganggap benda tu sunnah benda tu disyariatkan sebagai satu sunnah itu yang bidaah tau Melakukan amal yang tak sunnah tak semestinya bid'ah ah. tetapi kalau menganggap sesuatu yang bukan sunnah itu adalah sunnah itu bid'ah. Ah. Macam kita kumpul malam jumaat baca yasin kita baca tahlil itu tak sunnah dari segi berkumpul beramai-ramai ataupun menentukan satu waktu yang khusus tiap-tiap malam jumaat untuk dibuat satu amalan itu tak sunnah. maknanya tak tak di tak di bawa tak dibuat oleh nabi. Cuma amalan membaca Yassin itulah yang sunnah. Nabi suruh kita baca Yassin bukan melalui Jumat saja hari-hari. Tapi kita mungkin tak mampu nak baca hari-hari. Apa salahnya kita baca Yassin minggu sekali? Dan apa salahnya kita tentukan pada melalui Jumat? Tak ada masalah. Cuma jangan menganggap benda tu sunnah. Bila kita menganggap benda tu sunnah, tu yang jadi bedaah. Jadi yang saudara-saudara wahabi ni apa semua, ustaz-ustaz wahabi tu tuduh kita kata baca yasin, beda'ah, tahlil, sebab dia ingat kita anggap benda itu sunnah. Kita kata-kata kita amalkan benda itu kerana itu perbuatan yang baik, bukan kita menganggap benda itu sunnah. Memang kalau kita anggap benda itu sunnah, kita beri artikan wajah yasin, benda itu sunnah, itu benda. A, benda a. Sebab memang tak boleh, kita tak boleh nak menyariahkan benda yang tidak disyariahkan tapi cuma kita buat benda itu sebagai satu kebaikan baca yasin, ramai-ramai apa salahnya? Nabi tak kata pun, janganlah kamu baca yasin pada malam jumat beramai-ramai ada, hadis Nabi tak kata pun, kecuali ada terang-terang, ha. janganlah kamu berkumpul beramai-ramai lalu membuat tahlil, ha. itu tak bolehlah buat, itu ada larangan tak ada suruhan, bukan berarti beda'ah kalau tak ada suruhan tapi dan tak ada larangan juga berarti boleh, tapi jangan anggap mati sunnah saja Jangan anggap benda tu sunnah. Cuma kita membaca yasin tu, itu ya, masuk sunnah. Lah. Membaca al-quran, membaca yasin, sunnah. Cuma dilakukan secara beramai-ramai, dikhususkan pada malam jumaat ataupun ketika ada kematian. Ha, itu nanti itu satu perkara yang baiklah, bukan perkara yang sunnah. Faham Paham? Eh? Jadi yang Ha? ah. It, itu haramlah hukum dia sampai haram. Kalau kita beriatikad sesuatu yang bukan sunnah kepada sunnah, kalau kita bukan mujtahid, <laughs> haram tapi kalau mujtahid yang kata benda itu tak ada masalah. Kalau mujtahid yang yang menghukumi benda tu, tak izzah. Sebab so, mujtahid ni dia uh, a tahada cita asaba, fa asaba falahu ajrani. Barang siapa yang berijtihad kalau dia benar dapat dua pahala wa man ishtahada wa marasa fa yang berijtihad fa akhta'a disalah dalam ijtihad fa ajrun wahidun satu pahala dia tak berdosa itu mujtahid ha fitong awam janganlah jangan nak pandai-pandai wey -pandai, ini ini sunnah ni ha, ha kita, kita amalkan saja tanpa beriktikad benda itu sunnah dari segi berkumpulnya ramai-ramai dan ditentukan pada malam jumaat tapi baca yasin tu sunnah memang Nabi suruh kita baca yasin ha, Nabi, malah Nabi suruh kita hari-hari tapi kalau kita tak dapat baca hari-hari pun kita baca untuk malam jumaat saja pun dapat juga pahala sunnah bukan bermakna Nabi suruh hari-hari kalau kita tak baca hari, -hari tak dapat sunnah nak dapatkan sunnah kena baca hari-hari tak, baca sekali-sekala pun dapat pahala juga dan biasanya bila dia jago Jumat ada kekuatan sikit, itu je Paham ha, eh? lepas tu dia tuduh kita oh, bina, bina, sebab dia ingat kita anggap benda itu sunnah kita tidak menganggap benda itu sunnah cuma sekadar satu bila dah berkumpul tu dia jadi semangat sikit buat semangat hajat berjemaah semangat hajat berjemaah baca yasim baca tahli apa sajalah sambutan maulun nabi dan sebagainya ha, itu ada dipunya, dipunya, dia memang nabi tak buat lah dari segi benda tu cuma kita buat benda tu untuk satu kebaikan dan kita berselawat pada benda-benda itu, itu sunnah tu berselawat atau kita apa nih berceramah, bercerita, mendengar tentang kisah-kisah nabi malam malam nabi, itu yang sunnah dia tu. Tapi mengait, ah ha. ha, itu lagilah lah sunnah. Jana? Itu tak tak. Karena kita tak baca, tak pernah makro. Ada setengah anjuran-anjuran macam-macam tadi kan. Nah ini yang kalau, yang sunnah mu'akad ni yang, yang yang ni. Ini dalam banyak-banyak sebenarnya sunnah ni ada yang nanti kalau kita tinggalkan ada celahan. Antaranya solat mu'akad yang mengiringi solat ni. Sepuluh rakaat yang mengiringi solat ni kalau kita tinggalkan maka ada ancaman dia. Ulama kata mungkin tak dapat syafaat Nabi di pandang masyarakat. Ha. Sebab apa? Sebab mazat Hanafi ni wajib ni. Eh. Mazhab Hanafi dua rekab sebelum subuh wajib, witr wajib, dua rekab sebelum zuhur wajib. Bagi Mazhab, bila kita tengok dalam Mazhab lain mewajibkan ber ha, bererti bahaya kalau kita tinggalkan benda ni, bahaya. Tapi kalau yang alaihur muakkad tak apa. Alaihur muakkad kita tinggalkan tak ada celaka lah, tapi rugi ya, tapi rugi. Ha antara yang telah yang mu'akkad di sini uh, yang yang tingkat tuntutan dia kuat tu so, uh, kalau yang mengiringi tu yang mu'akat lah kalau yang tak mengiringi tu witir witir tuntutan dia kuat mu'akat tahajud pun kemudian tu saja kalau macam apa tuha uh, tu kan Nabi tak buat secara perterusan lah uh. jadi jaga sekitarnya semayang yang mu'akad apa ni wah, Kau boleh dia tu jaga kita semayang witir jaga kita punya semayang tahajud lah kalau boleh tahajud pun setengah lama kata mu'akad setengah lama kata tak mu'akad sangat sebab tak semua orang mampu hubungan tahajud kan witir kena jaga witir tu memang sebab witir dalam mazhab Hanafi wajib bila ada mazhab lain kata wajib berarti kita bagi kita jadi mu'akad kodok kalau kodok tu wajib sayang <laughs> wajib dia kalah lah, muakkat pun kalah ya. kalau wajib tu habis kalah, semua kalau kita ada semayang kodok yang 10 tahun kita kena utamakan yang kodok ya. lepas tu dah habis selesai kita punya kodok, barulah kita kodok balik yang muakkat, kalau mampu <laughs> Ok Bila kita istiqamah kan Istiqamah tahajud, istiqamah witir, istiqamah duha Jadi kita pun akhirnya kita dapat tahu bahawa Rupa-rupanya fatwa dalam masyarakat syafi Bodok tu wajib dan haram semangat sunat Itu kol yang utamat kalau yang nombor dua kata Makruh saja kalau semangat sunat Yang utamat kata haram semangat sunat eh Ha, tapi kaos yang kedua lah yang katakan tak haram semayang sunat tapi makruh. Ha, maka kena utamakan yang wajib yang kodok jadi kita dah terbiasa semayang sunat-sunat tu kita ganti je kodok waktu zuha, kodok waktu tahajud, kodok waktu witir, kodok semayang sama Ah ha, boleh Cik, cara nak melakukan kodok tu dah saya dah beritahu sebelum ni yang terbaik itu. Ikut tertib. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Jadi sebelum subuh dua rakan, buat kodok subuh dua rakan. Kalau Zuhur tu, sempat buat kodok suhu dua rakan, buat. Dan lepas Zuhur buat kodok asar dua rakan. Sebab asar nanti mungkin tak sempat nak buat. Contohnya lah, kalau sempat. Kena buat asar, kena buat sebelum. Tak boleh buat selepas. Sebab dia selepas asar makruh. Makruh tahrim. Tak ada semuanya sunat. Kemudian Pada maghrib Kodoh maghrib Lepas isyak Kodoh isyak Empat lah Isyak Itu kalau nak buat satu hari Satu hari punya kodoh Tapi kalau nak lebih lagi Satu hari Buat dua hari punya kodoh ha, Kena buat ijaz, lah. ijaz lah. Dua rakaan sebelum subuh Buat subuh Lepas lagi waktu isyrak Buat zuhur empat Jadi waktu duha waktu sepuluh Buat asar Buat Waktu kobliah zuhur Buat maghrib Makdiyah zuhur Buat isyak Kemudian kau boleh asah buat dua rakaat subuh. Ba'da, ha, lepas tu ba'diah ba Maghrib buat Zuhur empat rakaat. Ha, kemudian lepas Isyak tu ha, buat ba'diah ba Maghrib, ba'diah ba Isyak kamu. Boleh lah, eh, lah. ataupun nak kumpulkan satu waktu sebelum tidur tu, ambil dalam masa setengah jam kau Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak selesai tambah lagi sini. Jadi 17 sama 17 34 rakan. Kalau kuatlah. Tapi saya dah beritahu kan, buat yang rukun saja. Allahuakbar Fatihah rukuk subhana rabbiyal sekali tak baca pun tak apa tapi tuma manina kenalah wajib selesai tahiyat awal pun tak payah buat pun tak apa kalau empat rakaat tahiyat awal boleh ditinggalkan dengan sengaja tak perlu sujud sahwi tahiyat awal tapi kunut bezalah kunut kalau ditinggalkan dengan sengaja atau lupa sunat sujud sahwi sunat sujud sahwi tu pun tak apa dalam masalah qada ni buanglah segala yang sunat tak apa nah, tapi rajin lagi bagus tak apa nak khodok kan kuih. lepas fatihah baca bahqarah <laughs> nah, buatlah kunut pun sunat cuma kunut ni sunat lah tak, tinggal pun tak apa tapi nak kunut juga hati kering orang nak kata apa kata kan tak kau buat apa? sembang sunat ada kunut. Mang qada. dia nak cakap apa pun. Eh engkau tak sembang sunat engkau, tinggal sembang dulu ke? Ya, buat macam dulu jahil, tak dapat hidayah lagi. Sekarang ni kau kena kodok lah. Ini malu ke belain? Malu tak apa tak payah angkat tangan. Angkat tangan tu sunat. Ketika baca kunut, baca kunut tak payah angkat tangan. Tapi tak bolehlah macam aku itidal panjang orang kata, engkau eh, asal itidal kau panjang eh. Ya? Padahal orang tu tak tengok pun kita semayang. Dia punya semayang seni pun dia lupa buat rekat. Tiga, empat, tiga, empat. Dia nak tengok orang semayang. Eh, asal dia semayang tiga rekat ni? Adakah semayang sunat tiga rekat? Oh, ini mesti yang padahal ni. Mana ada orang tak tengok orang. Kita, syaitan, bisik. Eh, jangan. Nanti orang tengok. Orang tengok kau semayang lain ni. Orang. Tak ada siapa tengok orang semayang lah. Saya berani, berani apa? Berani nak kata apa? Ha. Tak ada orang tengok orang ni sembang. Ha, di sini sembang boleh tak ingat berapa rakaat. Selangkabut eh. 2 4 3 ke dan kelabalah. Nak check wang satu. Okey, dua, eh, tiga. Ha. tak ada. Jadi kita buat aje. Malu juga buat kat rumah Malu juga buat kat rumah. Dan batu kunut pun kalau nak baca pendeklah. Allah mahdini fi man Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. alaihi wasallam wa selesai kunut tu bukan wajib baca sampai habis afdal baca yang habis panjang sikit lagi Allah mahdini fi man hadait wa fi man afa wa fi man tawalla tiga ayat je baca wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alaihi tak payah angkat tangan pun angkat tangan tu sunat dan rukun-rukun kunut tu pun empat je Doa akunat, selawat ke atas Nabi, selawat ke atas khalq Nabi, berdiri sambil membaca keti ki tiga ni, itu rukun akunat. Ha, dan doa akunat itulah yang panjang sebenarnya Allah mazhim sampai lah fain nak tak semua tu kan. Ringkas kan je. Panak tanpa baca pun, roba nak tina budu ni hasanah hafizahafriyah kena kena asal benar. Wsallallahu nasihi Muhammad, mualaf alihi, wasshabi ajmain, cukup pun boleh. Tak wajib baca doa akunat tu dalam akunat, tapi itulah yang paling afdal sebenarnya Dipilih oleh Imam Syafi'i Kalau kita tengok Imam Hanafi punya kunat lain Imam Hanafi kunat dia bukan macam Kita baca Allah Maksuddin Mandir itu. Kalau kita ikut Hanafi punya kunat, kunat dia lain Banyak Nabi kunwad, macam kunat macam-macam doa lagi baca kunat Tapi Imam Syafi'i pilih yang ni ha, Tak nak masalah Dan yang panjang tu panjang tu lah Dan yang panjang tu sebenarnya pun, tak panjang pun Ditambah-tambah oleh ulama' tu sebenarnya Asal dia pendek je Ditambah-tambah lagi 2-3 ayat Jadi panjang sikit Ha, jadi kuno kita, satu ayat, tiga ayat, lepas tu selawat Nabi, selawat orang Nabi, Nabi, serukur lah, tak payah angkat tangan. Orang pun tak perasan, kita semayang subuh, otak subuh. Bagi yang malulah kan, yang, yang tak malu dengan Allah SWT, ta tak isah kan. Hati kering nak cakap apa, orang nak cakap apa, cakap. Tapi biasanya janggal sikit lah, nak angkat tangan ketika selama ni. Tapi wajib qada wajib, qada wajib dan itu qaul mutamadd dalam mazhab syafi'i Qaul mutamadd, qada wajib dan haram sembahyang sunat selagi tak habis qada. Itu qaul yang mutamadd, tapi qaul yang kedua lah kata tak sampai haram sembahyang sunat, makruh sahaja. Masalah apa orang manusia ni bila kita kata haram nak main sunat, ajak hari sembang raya boleh tak boleh haram. Ajak sembang tarawih boleh tak boleh haram, aku tak habis qada lagi. Qada pun dia tak buat, sembahyang sunat pun dia tak buat tak tahu, bila nak buat lagi nantilah insyaallah iman kuat sikit insyaallah buat ah ha. hmm foto pun tak buat tunggu atau bila nak start jadi setengah yang patut agak tengok keadaan saya dah jelaskan tadi kan tengok keadaan orang tu kalau dia memang rajin sembahyang sunat kan tukar jelah ni kan sembahyang sama je bukannya sembahyang sunat tu lain pergerakan ni sembahyang fardu tu lain pergerakan ni sama je cuma rakaat dia berbeza itu je Rakaat saja berbeza dan satu itulah subuh ada, ada kunan tu je. Mana ada beza? Maghrib tiga rakaat. Maghrib ialah beza sikit tiga rakaat. Hmm. Jadi tak, tak ada kita cuma tukar niat buat fardu. Fardu 70 kali lebih ahdol daripada sunat. Buat apa nak? Ada kata, wugi lah tak dapat keberkatan sama sunat. Habis kau tak dapat keberkatan fardu tu tak wugi. Mana yang lebih wugi lagi? Fardu tu lebih penting. Kodok tu wajib. Benar wajib tu dia punya 70 kali ganda lebih hebat daripada sunat. Waktu kau tinggalkan sembahyang fardu tu tak fikir pula. Kata hilang keberkatan sembahyang fardu. Tiba-tiba dah rajin sembahyang. Weh tak boleh hilang keberkatan sembahyang sunat. Semahyang bagi Allah sama je. Bagi Allah ni sembahyang sama je. Maksudnya sama tu. Bukan sama nilai lah maknanya. Asalkan kita sembahyang. Allah, Allah, Allah, Allah suruh kita dahulukan yang perdu, yang wajib, kodok tu wajib. Tapi macam semayang raya misalnya kan, nah, masalah sikit lah, tujuh takbir, lima takbir dengan kedua, tujuh takbir kata macam ni lah kodok subuh kan. Orang takbir tujuh kali takkan kita semayang sunat dan subuh. Ha, itu pakai call yang kedua, makroh je semayang sunat, semayang Hati kering pergi semayang subuh tak? Orang takbir tak, takbir. Bukan wajib. Takbir yang tujuh tu tak wajib. Takbir yang lima pun tak wajib. Itu nak je. Nasuh lambat sikit. Buat-buatlah betul samping ke tengkolok ke apa ke. Hmm. Imam dah takbir tujuh kali baru Allah. Akbar. Sebab dia kalau imam dah habis takbir tujuh kali tu. Dia tak tak disunakan untuk kita ulang tujuh kali. Semayang raya. Rakyat kedua pandai-pandai. <laughs> Rakyat kedua pandai-pandai lah. Haa? Ya, Kalau kita tak angkat pun tak apa Orang tanya, asam? kau tak angkat tangan tadi Eh, aku tak kebir apa Dia, dia tak kebir lain, angkat tangan lain Aku baca tak kebir ha, Tapi aku tak tangan, tangan Malam tadi kacau dodol, tak larat Krem tangan <laughs> Angkat tangan lain Kesunahan dia, bertakbir lain Yang disunatkan tu dua-dua sekali lah bertakbir tujuh kali sambil mengangkat tangan ketika rakaat pertama nanti dibahas ni dan rakaat kedua mengangkat, takbir, mengangkat tangan dan sambil bertakbir lima kali di rakaat kedua. Misalnya orang tu tangan sakit betul-betulnya sakitnya dia balut ke apa dia tak boleh angkat pun. Dulu kata lah balut ada dia punya pakai simen dulu macam ni dia boleh buat ataupun macam ni aje. Jadi takbir je lah Allah akbar. Allahu Akbar subhanallah illallah, Akbar. Allahu Akbar subhanallah boleh ha. bila ringkos tak takbir eh aku takbir lah tak nampak pun dia lah. takbir mana nampak tapi dengar yang nampak tu angkat tangan macam mana kau boleh nampak takbir biasalah istilah orang biasa saya pun kenal tersasal juga mengangkat takbir ha, itu satu istilah yang selalu di, di ter, kita panggil tersalah sebut dia bukan mengangkat takbir, mengangkat tangan, membaca takbir. Takbir mana boleh angkat. Takbir tu dibaca, tangan diangkat. Tapi dah digabung sekali dululah mengangkat takbir. Jadi jadi jadi apa? Dia dia buat shortcutlah. Maknanya membaca takbir dan mengangkat tangan tu digabung jadi dua jadi angkat takbir. Tapi bila kita dengar pula kan? angkat takbir oh, kuat ngang, angkat takbir. Angkat tangan satu kesunahan yang lain membaca takbir satu kesunahan yang lain ada kalanya kita disunahkan membaca takbir tapi tak disunahkan untuk angkat tangan ketika bangun daripada sujud kedua untuk naik ke rakat kedua dalam semayang disunahkan membaca takbir tak disunahkan angkat tangan tapi lagi kita pakai istilah mengangkat takbir kita nak cakap apa tu? nak macam mana? ketika bangun daripada sujud kedua nak naik rakat kedua kan? kita disunahkan takbir tapi tak disunahkan angkat tangan malah makruh, makruh angkat tangan yang disunahkan tu lepas tayat kedua ha, tayat kedua nak berdiri nak naik ke rakat ketiga kan maghrib isyak ke zuhur ke asar ke yang empat ataupun tiga rakat lah ha, itu disunahkan takbir dan disunahkan angkat tangan Ha, tapi dia punya ketiga nak keempat pun sama. Macamnya solat yang empat rakat kan. Depan, uh, depan rakat ketiga, sujud kedua, nak berdiri masuk rakat keempat, disunahkan takbir, tak disunahkan angkat tangan. Tapi kalau kita pakai istilah angkat takbir. Macam mana cakap tu? Angkat takbir. Dia kena kabut ni. Eh. Angkat takbir. Jadi angkat tangan, baca takbir. Jadi masuk dalam tadi ini, kalau kita ke solat hari raya tu, baca takbir tu tapi kalau kita qodok subuh ketika itu kering hati kering kan subuh subuh juga kan orang, orang baca takbir tak kan ayo kita tak diam kan habis sengau lama kita kita nak baca takbir pun tak apa tak ada masalah maknanya tak membatalkan semayang subuh kita tu walaupun dalam semayang subuh tu tak ada perbuatan tu tapi kita buat pun tak membatalkan sebab doa tu kan takbir tu kan memang baca dalam dalam sembahyang Bagaimana? Ikut angkat tangan sekali. Dia, bila kita angkat tangan tadi itu kan, dia tak perlu turut tu. Dia yang batal nanti perlu turut-turut. Sesuatu yang tidak disunahkan, kalau kita buat dalam semayang tu, kalau kita buat, berarti kita telah menambah dalam perbuatan dalam semayang. Jadi dalam semayang subuh tak ada, tak keberan 5 kali. Makro lah hukum dia. apa kita angkat, tapi makruh sebab perbuatan itu tak melebihi tiga pergerakan meja berturut-turut tapi kalau tiga pergerakan berturut-turut batal sebab dalam subuh tak ada Tadi ada subuh angkat tangan sampai lima kali tujuh kali tapi kita angkat tu makroh lah satu dua kita berhenti kan ha, dia tak berturut-turut berhenti lama Subhanallah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. angkat lagi makroh lah apa benda sebab tak disunatkan katakbir jadi yang yang agak keliru, yang susah sangat tak payahlah kau duduk subuh waktu semayang raya ambillah kau yang kedua mengatakan makro semayang sunan, cukup semayang raya, semayang raya, tak apa ya satu gerakan, satu gerakan. Hmm. ok yang susah sangat nak kau duduk subuh waktu semayang raya semayang raya je lah Ambil kaul kata, yang makruh bukan haram sebenarnya sunat. Sebab tu ada banyak pendapat sebagai sebab untuk menyelamatkan diri daripada keadaan. Kalau hati kering, oh, haram sebenarnya sunat. Nak cakap apa? Orang, orang tak tanya pun. Tak pernah ada orang tanya pun. <tuk> <tuk> apa kata kau tak angkat tangan? Pandai-pandailah kan. Jawab. Angkat tangan tu sunat je. Asyik malam tadi kacau dodol, tak larat ke apa ke ya, bagi alasan Okey. sampai mana dah ok, kita habiskan sikit lepas sah kita sambung hadir sikit I, semayang istihkara iaitu semayang dua rakaat yang didirikan bukan pada waktu yang dimakruhkan Maka ini tak bolehlah lima waktu yang yang makruh tahrim itu tak boleh. Ia disunatkan kepada sesiapa yang ingin kepada sesuatu atau ingin melakukan sesuatu tindakan yang diharuskan tetapi dia tidak mengetahui kebaikan yang ada padanya. Disunatkan membaca doa yang maksur. Ya ini yang datang dalam daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallamlah. Selesai selepas selesai sembahyang. Sekiranya selepas itu Allah Sekiranya selepas itu Allah membuka hatinya untuk melakukan perkara tersebut, maka dia boleh melakukannya. Sekiranya tidak, dia tidak perlu melakukannya. Bukannya wajiblah. Kita minta istikharah kepada Allah Taala kan nak pilih. Jadi ada dua istikharah ni ada dua. Satu nak nak pilih antara dua calon. Kan A atau B. Kan kita nazar dua orang ni dan azuh dua orang ni dipilih A ke B, Dua-dua sekali ya? lah. <laughs> Pilih ataupun pilihan uh, dia jadi macam ni, nak ke tak nak. Kita nazur seorang saja. Cuma kita nak nak nak teruskan ke atau tak nak. Yang mana yang baik. Kita istigharalah. Pada Allah lah tunjukkan. Gerakkan dia, jawapan dia tak semestinya mimpilah apalah. Dia nanti apa senia kan? Bagi aa, dalam hati kita kecenderungan untuk melakukan benda tu lah tiba, tiba macam mm, rasa nak je Tiba-tiba mudah je semua kan ha, Itu Pilihan yang baiklah tu Daripada Allah Berasa berat je ke Maksudnya eh. Betul ke ni kan Duit tak ada lagi ni Bank sepuluh tak ada Kerja pun tak lagi ni eh, Betul ke ni Boleh ke ha, Dia jadi macam susah berat Berarti bukanlah tu Kan Ya ha. Ataupun dah okey dah tiba-tiba, makcik bukan nak jual anak makcik. Tak banyaklah, RM50,000 cukuplah. <laughs> Itu tengok buat oh, tu, bagus lah makcik. Murah tu makcik, RM50,000 tak apa nanti Allah. Saya pergi bagi jawapan. Lepas tu senyap lah. <laughs> dia kadang-kadang macam tu lah. Kita rasa macam okey tapi bila bukan kita punya jodoh dan sebagainya. Bukan bagaimana tu berbaik bagi kita maka adalah nanti halangan-halangan dia tak jadi manistik arah dua sama ada hendak melakukan ataupun tak melakukan ataupun untuk memilih antara A dan B lah apa sajalah urusan tak lah. nah, tidak boleh pada waktu yang dimakruhkanlah makruh tadi namanya ketika dah belajar kan waktu makruh tu ketika matahari terbit ketika matahari terbenam ketika matahari tegak atas kepala ketika selepas menunaikan fardu subuh dan selepas menunaikan fardu asar lima waktu makruh makruh yang mendekati haram makruh tahrim Selain terbaik tu lah, lah. Waktu tahajud tu, tengah malam. Ah ha, Kalau kita, saya saya ustaz, macam mana ni? Saya nak istiqarah, nak, nak kahwin dia ni, tapi kau tak habis lagi. Ha, semayang kau doa, lepas tu, tak doa. Tak ada masalah. Tak ada pun, kalau kamu istiqarah, selagi tak habis kodok, tak boleh istiqarah. Tak boleh. Semayang kau doa, lepas tu doa. Istiqarah tu doa je. Doa tu kat situ, dalam tu ada, kalau semayang dia sama je, macam semayang-semayang yang lain. Baca kuliah, kuala Allah, dua rekan, lepas tu lah. Doa tu mengandungi istikharah. Lepas semayang tu kita berdoa, nanti dia ajar waktu doa. Al-Bukhari dan lainnya meriwaikan daripada Jabir r.a. Abdullah bin Ansari r.a. bahawa dia berkata... Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajar kami supaya melakukan semayang istikharah dalam menentukan semua perkara, sebagaimana baginda mengajar kami surah Al Quran. Baginda bersabda, Abu Daud seorang kamu merasa ragu dalam satu urusan, maka rukuklah, yakni semayanglah dengan dua rakaat, tetapi ia tidaklah diwajibkan, tak wajiblah. Kemudian adalah ia berdoa, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku astakhiruka, memohon pilihan kepada Engkau mika dengan ilmumu, Ya Allah Wa astagdiruka dan aku memohon akan kekuasaanmu, Ya Allah Bi'qudratika bi dengan kekuasaanmu Wa as'aluka dan aku memohon kepadamu Minfadlika daripada kelebihanmu Al-Azim yang agung Fa'innaka kerana sesungguhnya engkau, Ya Allah Takdiru yang menentukan Wala akdiru bukanlah aku yang menentukan Wah tak dan engkau mengetahui, wala alamu, tapi aku tidak mengetahui. Wah anta alamul ruyu dan engkau lah yang maha mengetahui segala yang terkait. Allahumma ya Allah, in kuntas kiranya adanya engkau. Tak mengetahui, an nahhal amroh sesungguhnya perkara ini. Khairun baik li untukku, fi dini dalam agamaku, wah maashi dan dalam kehidupanku, wah kiblati amri dan akhir urusanku faqdir uh, faqdurhu maka takdirkanlah ia li untukku uh, uh, wayassir dan mudahkanlah dia li untukku summa barik li fihi summa kemudian barik berkatilah li untukku fihi di dalam urusan tersebut nanti <coughs> uh, sebutlah hajat itulah selepas selepas baca ayat ni sebutkan urusan tu tak kira apa-apa saja urusan kan kahwin ke, sebutlah nama perempuan tu ke kalau nak pilih, sebutlah nama bisnes tu ke kalau kita nak buat, sebutlah kalau kita nak pergi mana-mana ke, ataupun nak beli barang ke, atau nak apa saja lah urusan tu sebut, tak boleh bahasa Arab ni, di bawah ni ada terjemahan bahasa Melayu pun tak apa mungkin doa ni dihafal tapi nak sebut urusan bahasa Arab tu, alamak aku dia pula baca yang Melayu pun tak apa Allahumma ya Allah in kuntar Jika adanya engkau ta'lamu ta mengetahui Anna hazal amrah Sesungguhnya perkara ini syarrun Buruk Li untukku Fi dini Pada agamaku Wa maashi pada kehidupanku Wa aqibati amri Dan kesudahan urusanku Fasrifhu Maka uh, Divert apa? Divert apa? Ubahlah Ataupun apa? Ubahlah dia, iaitu urusan tu, an ni daripada ku. Maksudnya, usirlah, jauhkanlah perkara tu daripada ku. Wasrif anhu dan jauhkanlah aku daripada dia. Waqdirli dan takdirlah untukku ku al-khairat kebaikan. Haithu kana. Ha, seadanya. Sommah kemudian, raddini, ridahlah kepada ku bihi dengan perkara tersebut. Waqa'ala. Dan Nabi berkata, Ayusama dan namakanlah hajatahu hajat kamu. Okey, tajemah ada namanya Melayu yang, yang lengkap. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebaikan dengan ilmumu dan memohon kekuatan melalui kekuatanmu dan aku memohon kelebihanmu yang maha agung. Sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang berkuasa sedangkan aku tidak berkuasa. Engkau maha mengetahui dengan sedangkan aku tidak mengetahui. Dan engkau adalah Tuhan yang maha mengetahui perkara yang rait. Ya Allah jika engkau tahu bahawa perkara ini iaitu untuk kahwin dua. Merupakan kebaikan bagi agama, kehidupan dan kesudahan hidupku. Maka takdirkanlah ha, ia iaitu calon yang kedua itu bagiku. Permudahkanlah ia untukku. Kemudian berkatkanlah aku di dalamnya. Ya Allah jika engkau mengetahui bahawa perkara ini iaitu aa, untuk memilih aa, si aa, Fulanah binti Fulan. Merupakan keburukan bagi agama, kehidupan dan kesudahan hidupku. Maka jauhkanlah ia daripadaku dan jauhkanlah aku daripadanya. Takdirkanlah hanya kebaikan untukku di mana sahaja ia berada. Kemudian redakanlah aku dengan kebaikan itu. Kemudian Rasulullah Tuhan berkata lagi, kemudian dia menyebut apakah hajatnya? Ataupun yang terakhir sekali sebut hajat pun boleh. Ya Allah, sambunglah yang terakhir sekali. Ya Allah, yang aku masukkan urusan itu ialah untuk memilih antara fulanah binti fulan dan fulanah binti fulan. Ha, sebut hajat terakhir pun boleh ataupun masih sebut perkara tu kan ha, sebut hajat kat situ. Jika bisnes ni baik untuk aku ataupun jika apa-apalah. Ha, jika keputusan aku untuk pergi belajar pondok ni baik untuk aku. Sambung ha, lagi. Sebut je lah pun. Segala urusan. Okey, itu istikharah. Okey, kemudian yang terakhir semayang sunat yang tidak ada nama dan waktu iaitu semayang sunat mutlak. Pada mana-mana waktu kecuali pada waktu tertentu yang dilarang mendirikannya. ini. Maksudnya 5 waktu yang tahrim jadi makruh tahrim tadi, tak bolehlah. Waktu tersebut ialah kita jelaskan dalam pebahasaan yang lain. Yang, yang lalu. Ibn Majl saya merawatkan kepada Abu Zahra as-salatu khairul maudu' istaqsir aw aqillah semayang adalah sebaik-baik perkara sama ada kamu memperbanyakannya atau kamu menyedikitkannya yang melakukan sedikit ketabilah bahawa semayang sunat mutlak sunat dilakukan dengan diberi salam pada setiap dua rakaat sama ada waktu malam atau siang. Dalilnya ialah hadis bukhari dan muslim Dan telah ditakhrish Ataupun dikeluarkan oleh Abu Daud dan lainnya Salatul laili masna masna Semayang pada waktu malam Dua rekaat dua rekaat Maksud dua rekaat dua rekaat ialah memberi salam pada setiap dua rekaat okay, Semayang mutlak ni maknanya Bila-bila nak semayang pun tak boleh Selain dia boleh waktu yang makruh tu Bagi yang dah dah habis kodok eh. Itu yang kita dengar sejarah Cerita kan orang semayang 1000 rekaat 2000 rekaat itu semayang mutlak lah tu. Semayang sunat mutlak ataupun tahajud. Okey, yang kedua sembahyang yang disunatkan secara berjemaah. Semua jenis sembahyang sunat yang tersebut tidak disunatkan didirikan secara berjemaah yang kita dah bahaskan dalam bab ini lah Manakala sembahyang sunat yang disunatkan didirikan secara berjemaah ialah sembahyang sunat dua hari raya, sembahyang tarawih, sembahyang gerhana matahari atau bulan dan sembahyang minta hujan ini istisqa'. Kerana kesemua sembahyang ini akan kita jelaskan satu persatu dalam bab yang akan datang. Wallahu alam. Setakat tu ada soalan Maka nak ni sunat Macam-macam semayang, semayang hari kamer Semayang sunat hari sinan Semayang sunat nisfu Syakban Itu Apa ni Apa ni Allah apa yang... ada message Ada satu soalan, istikharah dengan cara cabut undi boleh ke? Hmm? Ha? Boleh. Ustaz Ustaz Farli kata Ini ada jawapan daripada Apa ni Kawan kita ataupun Al-Ustaz Razahimi Dia kata dia Dia ada dapat jawapan daripada Ustaz Fazli Ayamani Kata dia boleh Maknanya kita gulung-gulung kertas, -gulung Tulislah, buat dua tiga getas lah Kan, letak bawah bantal Lepas tu, bangun tidur seluk, Tengok mana yang kita cukup, buka lah jawapannya Itu boleh dan saya pernah tengok ada kawan saya seorang dia buat macam ni. Dia ambil al-Quran. Dia dah sembahyang semua, lepas tu dia ambil al-Quran, dia lah. buka. Dia buka secara rawaklah, buka aje, betul tengok ayat tu cerita dalam buku surat yang dibuka tu, ayat tu ada tak ayat yang kena mengenai dengan pilihan yang dia nak buat. Ha nah, itu payah sikitlah bagi orang alim boleh buat kut. Dia faham ayat tu, mana ada dalam antara buku surat yang dibuka tu ada ayat yang cenderung ke arah pilihan pertama atau kedua lah, dia tengok dibuat dua tiga kali. Cabut undi tu mana kita sini tu adalah kan? A B C. Kan? Okay. Jadi kita tulislah kalau macam ni nak pilih tiga kita nak za tiga kali misalnya, tiga orang semua cantik sama cantik sama semua tak tahu mana nak pilih ni. Nak kawin tiga-tiga sekali tak sanggup, tak mampu, duit tak cukup. Tulislah tiga nama tak apa-apa. Ha, tak tak tak sebenarnya bahawan kalahlah mana kita buatlah cara macam mana pun dengan tulis tiga baling longgok apa wallahu alam. Tapi itu jawapan daripada Rajamilah. Wallahu alam saya tak, tak tahu tapi saya pernah dengar itu cara-cara jahiliah sebenarnya. Ah orang jahiliah tu dia tulis pada anak panah. Tulis pada anak panah, digabungkan, diikat, betul di dia apa bombak kan tu dipilih salah satu tengok ha. pernah dibuat cara jahiliah tapi cara tu boleh atau tidak tu Allahualamlah ha macam kisah apa kisah apa ni Abdullah bapa Nabi kan ketika nak dibunuh ke nak di macam mana entah istilah dia orang buat gantikan dia dengan unta ha maknanya cara ni dipakai oleh orang-orang jahiliah sebelum kedatangan Islam tapi cara tu apakah dia tak semua cara jahiliah tu apa ni tak boleh ada juga yang diperbolehkan kalau Islam apa ni membenarkan benda tu jadi bolehlah. tapi setakat ni yang sunnahnya kita buat jangan Nabi suruh belum saya pernah dengar lagi hadis mengatakan bahawa Nabi ajar sahabat buat macam tu Undi-undi kan, saya tak jumpa lagi, saya tak kata tak ada kan, saya tak pernah jumpa lagi lah. Ha, mungkin Ustaz Fadli ada dalil dia ke, kalau Ustaz Fadli tu, antara yang kuat lah Syafiq. Nanti saya call, tanya dia balik. InsyaAllah akan datang. Tapi yang terbaik itu buat istiqarah lah. Sebab orang tu dia, bila dia istiqarah, dia kata tak ada jawapan pun, tak ada jawapan pun, dia duk harap mimpilah, dia harapkan tu, tu ni. Kita sebenarnya, kita buat istiqarah ni bukan kita nak dapat jawapan dalam mimpi ke apa bila kita buat satu perkara dengan kita mulai dengan istihkara Bererti kita dah menyerahkan perkara itu kepada Allah untuk ditentukan oleh Allah dan bila benda itu jadi kita yakin dengan Allah kita dah istihkara benda ini jadi kita yakin mesti ada keberkatan bila kita tak istihkara kita buat keputusan sendiri bila jadi benda tak elok kita mulalah nak cari, nak cari salah apa salah aku buat macam ni menyesal aku pilih dia tapi bila kita istiqarah, kita nak punya salah kita dah istiqarah Allah dah pilih aku nampak macam-macam tak okey je, Allah ada kebaikan dia ha. insya Allah kebaikan dia mungkin tak nampak lagi sekarang sebab kita dah istiqarah bila kita istiqarah, kita yakin dengan Allah Ta'ala ha. bila kita dah menyerahkan kepada Allah untuk mentakdirkan sesuatu yang baik untuk kita dan benda tu jadi bila jadi dan walaupun kadang-kadang mungkin pada awalnya nampak macam ulamak macam tak okey je macam tak baik itu menurut kita. Kita tak tahu kelebihan yang yang mana yang Allah simpan mungkin akan datang ada nampak kebaikan di situ. Kan? bila ada istikharah tu kita dah, dah tak tak lena, menyesallah kita dah istikharah. Pada hadis kan tidak menyesal orang yang beristikharah dan tidak rugi orang yang bermusyarat. jadi kalau tapi kalau kita tak istikharah, kita akan mulalah aduh kenapa lah aku pilih dia? Kenapalah aku buat macam ni? Kenapalah aku buat macam tu? Ha, itu itu kebaikan istikharah maknanya kita menyerahkan urusan itu kepada Allah jadi kita nak salahkanlah salahkan Allah ya Allah kenapa kau tak dengar aku eh siapa suruh istikharah <laughs> ada dua lama kata kita boleh buat mesyarat ataupun istikharah jangan buat dua-dua istighama -dua. lama ada jangan buat dua-dua pening kepala nanti mesyarat pun ada mesyarat lepas tu ada istikharah dalam mesyarat kata pilih A tak gerih istikharah hati dia berat kat B ha dia tak mula nak ikut mesyarat ke nak istikharah nak ikut yang istikharah ni setengah ulama'an je kan buat salah satu kalau kita tak yakin dengan istagaharah, mesyuarat kita mesyuarat dengan orang-orang yang layak untuk buat keputusan dengan pastikan kita ni sanggup menerima keputusan itu kena tanya dulu, apakah kita sanggup menerima keputusan, maka kita boleh bermasyarat bermasyarat dengan orang alim ulama' kan, orang yang arif dalam satu bidang tu kita mesyuarat kalau dia putuskan kita sanggup terima keputusan dia jangan kita nak mesyuarat, tiba-tiba dia putus kita, ah tak nak jangan Ha, itu maknanya kalau orang macam tu tak sah istikharah, tak sah syarat, ada semua tu dia mantap ha, dia tengok, ah, ok bagi aku ok, ha, lepas tu tanggung sendiri lah tak okey lepas tu, tanggung sendiri lah ha, tapi cuma kita buat istikharah ni, untuk ambil berkat lah daripada istikharah tu kan faham eh? janganlah harap datang mimpi orang datang pakai jubah putih wahai fulan ini jawapan daripada Allah Ta'ala Pilih lah si A. Ada, mana ada macam tu. Kadang-kadang mungkin adalah Dia bagi tanda-tanda kita termimpi. Benda tiba-tiba termimpi. Wanita bertudung hijau. Tiba-tiba besok nampak. Eh, dia pakai tudung hijau lah. Eh, sama je jalan mimpi tu. Ah, ha, iyalah kot. <laughs> Wallahum alam. Macam-macam cara Allah boleh beri jawapan. Faham eh? InsyaAllah kita sambung pada. Ahad depan. Sekali lagi saya umumkan insyaAllah allah Sabtu insya-Allah depan mungkin saya tak ada akan digantikan oleh Maulana Usamah Maglis bila masih ada lagi di Separeng tu kebetulan dia habis dia Jumaat dia akan datang saya telefon dia tadi dia kata insyaAllah allahlah dia akan boleh lah diganti itu tu pun badahlah dia nak buka maktab apa atau dia nak majlishat ke bayan ke targhib ke apa ke kita pun badahlah saya ada kursus tauhid di Bangi, ada orang panggil tapi ahad insyaAllah saya ada lah. Okey eh? ya, Tapi kalau ada perubahan terakhir, mungkin saya terpaksa pilihlah kepada salah seorang untuk ganti boleh? Hmm? Faham ni mana Faham ni? Haa? Haa, Ustaz Zalimi ada... Uh, tak mahu. Mana kita... Apa? Ulang balik hmm. mana? tak apa. Eh, Sabtu. Sabtu tak bersih dengan... Tak bersih dengan, dengan, dengan pengalatan umur insan tu. Tengoklah macam mana? Nanti kalau ada update yang seterusnya Saya akan beritahu dalam grup insyaAllah Cukup eh uh, Setakat tu insyaAllah Apa yang baik itu berat Apa yang tidak baik atas kenaman saya lah Dan Lepas asal insyaAllah kita ada sikit Buat hadis 40 ni Dalam 20 minit setengah jam dan tutup majlis kita dengan kafarat majlis wallahi hamdulillahi sya la ilaha illallah nastaghfiruka wa tubu ilayk subhanarabbika rabbil izati warahmatullahi wabarakatuh